«Я її кохаю, і прошу тебе, Берті, як вірного друга, вирушити до мого дядька з важливою дипломатичною місією. Дядько повинен знову почати виплачувати мені утримання, і якнайшвидше. Більше того, утримання має бути збільшено». «Але послухай, може трохи зачекаємо», – сказав я, бо зовсім не палав бажанням тягнутися до його дядька з таким дорученням. «Чекати? А який сенс?» «Сам знаєш, як у тебе це зазвичай буває. Щось піде не так, і від твого кохання і сліду не залишиться. Краще атакувати дядька, коли справа буде вирішена, остаточно і безповоротно». «Усе й так вирішено, остаточно і безповоротно. Сьогодні вранці вона дала мені згоду». «Ну й ну, швидка робота. Ти ж навіть двох тижнів із не незнайомий». «У цьому житті так», – сказав Бінго. Але вона вважає, що ми зустрічалися в минулому житті. Я був царем у Вавилоні, а вона – рабиною-християнкою. Сам я такого не пам'ятаю, але, може, так і було? Неймовірно, – вигукнув я. Офіціантки тепер усі так висловлюються. Звідки мені знати, як висловлюються офіціантки? Кому ж знати, як не тобі? «Якщо пам'ятаєш, я познайомився з твоїм дядьком, коли ти послав мене перевірити, чи не хоче він об'єднати зусилля, щоб допомогти тобі одружитися на Мейбл із забігайлівки на Пікаділі». Бінго здригнувся. У його очах блиснуло безумство. «Не встиг я зрозуміти, що він збирається зробити, як він щосили ляснув мене по коліну. Я аж підскочив, мов гірський козел». «Гей, легше!» «Вибач», – сказав Бінго. «Не розрахував. Захопився. Берті, ти подав мені чудову ідею. Він почекав, поки я закінчу масажувати травмовану кінцівку і продовжив. Ти дуже доречно згадав цю історію. Пам'ятаєш геніальний план, який я тоді придумав? Сказати дядькові, що ти ця... який там... Ну, словом, та письменниця. Пам'ятаєш? Таке не забувається. Проклята епопея випалена розпеченим залізом у моїй пам'яті». Ось як нам слід діяти, сказав Бінго. Це саме те, що нам потрібно. Розі М. Бенкс знову в бою. Ні, нічого не вийде, старий. Вибач, але це виключено. Я не в змозі пережити таке ще раз. Навіть заради мене? Навіть заради сотні таких, як ти. Ніколи б не подумав, сумно сказав Бінго, що почую таке від Берті Вустера. Але ж почув. Можеш навіть записати для нащадків у... на задання. Берті, ми разом навчалися в школі. Це не моя провина. Уже 15 років ми близькі друзі. Знаю, і мені доводиться спокутувати цей гріх усе життя. Берті старий, не здавався Бінго. Він посунувся стілець ближче до мене і почав масажувати мені лопатку. Будь ласка, послухай, зрозумій нарешті. І, звісно, не минуло й десятий хвилин, як я здався на цього негідника. Так завжди. Мене будь-то може вмовити. Якби я потрапив у Трапіцький монастир, то перший ліпший монах за п'ять хвилин переконав би мене у чому завгодно, використовуючи лише мову жестів. «Гаразд, що я повинен зробити?» – запитав я, коли зрозумів, що опір марний. Спершу відправиш старому примірник свого останнього роману З автографом і улесливим підписом Він розчулиться до сліз Потім вирушиш до нього і викладеш усе як є А який у мене останній роман? Одна проти всіх, сказав Бінго Цей роман зараз продається на кожному розі Його обкладинки заповнили всі вітрини книжкових магазинів і кіосків Судячи з ілюстрації на обкладинці, дуже захоплива річ «Зрозуміло, дядько захоче поговорити з тобою цей роман». «Ось бачиш», – зрадів я, – «нічого не вийде. Я ж не маю уявлення, що там написано». «Ну, значить, тобі доведеться його прочитати». «Прочитати? Але послухай, Берті, ми разом навчалися у школі». «Ну, добре, добре», – сказав я. «Я знав, що на тебе можна покластися. У тебе золоте серце. Дживс», – сказав Бінго, «коли мій вірний слуга з'явився у вітальні». У містера Вустера золоте серце. "Добре, сер", відповів Джилс. "Останнім часом я читаю небагато, хіба що зазирну у рожеву газету, і мої страждання під час нерівної боротьби з текстом роману "Одна проти всіх" неможливо описати словами. Втім, мені вдалося подужати роман до кінця, і, як виявилося, вчасно" Щойно я дійшов до місця, де їхні губи злилися в довгому пристрасному поцілунку і запанувала чарівна тиша, порушувана лише легким шелестом нічного вітерцю в верхівках верб. Прийшов кур'єр і приніс листа від лорда Бітлшема з запрошенням завітати до нього на обід.